і висвітлила в ньому останнє зернятко живого життя, яке ще могло прорости над неминучістю і часом, і з'єднати небо і землю, як райдуга. Тяжко звівшись на ноги, загортаючись у широкий свій шовковий халат, навіть не всунувши ніг у сап'янці босий, пішов по короткому переходу, який вів до нових покоїв хасики. Ніхто не зустрівся йому, все зникло, завмерло, зачаїлося, дрижало від нетерплячки і розчарування. Султан йшов до Султанщі сам, без суддів і катів, нікого не кликав на поміч, навіть не взяв з собою меча або хоч ножа. Чи хотів задушити її голими руками? Мабуть, і Роксолана подумала те саме, бо побачивши Султана з лихоманковим блиском в очах, схитнулася йому назустріч, так ніби підставляла під його чіпкі холодні пальці свою ніжну шию. А він знов, чи то застогнавши, чи то загарчавши, тяжко впав перед нею на коліна, аж вона відступила перелякано, і навіть євнухи, що позалягали в своїх сховищах за вікнами роксолани, нажахано заплющували очі, щоб не бути свідками видовища, за яке кожен мав би поплатитися головою. Ніхто нічого не бачив, не чув, не знав. Роксолана дивилася на султана, бачила його жилову засмаглу шию в широкому комірі халата, чомусь не могла відірвати погляду від однієї жилки, горбатої, мов вершник на коні, що у вічному поквапі біжить, біжить, не знаючи куди. Чомусь видалося зненацька, що жилка та стала крихкою, ось ось зламається, розсиплеться прахом і нарешті зупинить свій вічний біг. І несподівано їй стало Жалко цього старого чоловіка. І щось заплакало в ній, подало голос милосердя і надії, як Зозуля, що кує над ліщиною в сережках. Захлинаючись одридань, упала Роксолана назустріч Сулейманові, а він обережно гладив її тепле волосся і глухо бурмотів вірш «Румі». Хіба я не казав тобі, що я море, а ти риба? Хіба я не казав тобі? Хіба й не казав тобі, не ходив ту пустелю? Твоє чисте море це я, хіба й не казав тобі? Селім. Дні були переповнені пустими і дріб'язковими церемоніями. Моління Вая Софії, відвідане султаном і султаншею Джамії Сулейманії, яку вже докінчував коджа Сінан. Малі великі переїзди султанського двору, то в літній палац на Босфорі, то назад до топ-капи. Придворні мали зголошуватися в супровід Сулеймана. Тоді султан сам переглядав списки і вибирав лише тих, кого хотів взяти з собою. І скрізь мала бути з ним хурем. Він, мов би, хотів показати, як високо ставить свою хасики, як міцно пов'язані вони обов'язком, любов'ю, майбуттям. Нічого не сталося, нічого не було. Все умерло в таємничій неприступності Топкапи. Цілі хмари дармоїдів, які оточували султана, мали переконатися в непорушності трону, в сталості почуттів падишаха, в твердості його намірів завжди захищати добре ім'я султанші, яка стала мов би його другою суттю, була з ним повсюди, мала виказувати поважність нудьгувала в час безконечних церемоній, сміялася разом з султаном на відкритих вечерях у топкапи, які влаштовано після вечірньої молитви Сулеймана в Айя Софії. Коли султан приїздив з молитви, двері до залі під куполами відчинялися, і всі придворні аж до євнухів гарему, відштовхуючи один одного, наввипередки бігли до низеньких столиків, щоб зайняти місце та ще й проштовхатися якомога ближче до падишаха. Сулейман з Роксоланою вже сиділи за своїм столиком і не без насмішкуватого вдоволення спостерігали за цією марнотою. Ті, хто ждав роксоланиної загибелі, найперші повірили в нове вознесіння султанщі і мерщі запобігали її милості, звертаючись до неї з безліччю дріб'язкових прохань. І вона вдовольняла їх, мов би, для того, щоб переконатися в своїй силі. І робила це щоразу через султана, Випробовуючи його терпіння, до Рустема Паші не звернулася жодного разу, бо зять став бридкий для неї, може, і назавжди Щоліта Стамбул задихався без води З дванадцяти сіл йшла до столиці вода, і все було мало